En gång i veckan städar Lisa lägenheten. Hennes gamla gardin är smutsig och trasig. Hon behöver en ny. Hon går in i en affär och tittar på några stycken. Det finns tre sorter. En rutig, en randig och en prickig. Den rutiga gardinen är lite för bred och den randiga är lite för smal. Båda är billiga. Den prickiga är lagom bred men är lite dyr. Vilken gardin väljer Lisa? Vilken stad bor Li Wei i? Han bor i Beijing. Vilket land kommer Lisa ifrån? Hon kommer från Sverige. Vilka språk talar Ken? Han talar engelska och svenska. Vilken tidning läser Lars? Han läser Dagens Nyheter. Vilket snabbköp handlar Annika på? Hon handlar på Ica. Vilka lektioner har Jessica idag? Hon har kinesiska, matematik och musik. I vilket land ligger Stockholm? Stockholm ligger i Sverige-